și, și pe pământ, el tată, și La microfon este preotul Valeriu, aducând cu multă bucurie și dragoste programul le 210. Iubiți ascultători, în cadrul programelor acestora de radio, noi studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, luând fiecare verset individual, împreună cu un binecuvântat slujitor al Lui Dumnezeu, Preotul Niculiță, care a fost călăuzit prin puterea Duhului Cel Sfânt al Domnului din Ceruri, să alcătuiască un mănunt de meditații. Aceste meditații au fost prelucrate apoi în cadrul studioului nostru, sub forma sub care vi se prezintă, dumneavoastră, iubiți ascultători, pe calea undelor. Pe parcursul acestui studiu, Cuvântul Lui Dumnezeu ne-a dus astăzi în fața versetului 33 din Evanghelia după Luca la capitolul 13, verset asupra căruia vom reveni imediat prin citirea lui și explicațiile care îl soțesc, după ce mai întâi vom citi încă o scurtă întâmplare, așa cum ne-a fost prezentată de dr. Grigorie G. Comșa, episcopul Aradului pe la anii 1920. Subtitlul de Sufletul ne spune următoarele. Împăratul Justinian, care a domnit de la anii 527 până la 565 după Cristos, pe când mergea într-o zi de mare sărbătoare prin orașul Constantinopol, pierdu unul din cele mai scumpe mărgăritare ale coroanei împărătești. Pierdut a rămas acest mărgăritar peste 1000 de ani, când, iată că pe vremea sultanului Mohamed II, un băiat de cioban găsi mărgăritarul sub dărâmăturile palatului lui Justinian. Dar băiatul de cioban crezu că a găsit o bucată de sticlă fără nicio valoare și astfel băgă în traistă mărgăritarul. Tatăl său au că fiul său a găsit un margaritar prețios, iar nu o jucărie cum credea tânărul. Alergă deși la sultanul și primi o frumoasă cinste pentru margaritar. ba chiar și băiatul său fu adus la curte și primi o creștere aleasă. Fiecare om are un margaritar scump, dar mulți nu știu să-l prețuiască. Acesta este sufletul nemuritor. Să nu ne jucăm deci cu mântuirea sufletului, ca băiatul de cioban cu margaritarul, ca și cu o bucată de sticlă. Să ne aducem aminte că niciun folos nu avem de toată lumea dacă pierdem sufletul. Dar mântuirea lui ne aduce o fericire cu mult mai mare decât a băiatului de cioban la palatul sultanului. Făcând un mic comentariu pe marginea acestei întâmplări, tragem o concluzie foarte înțeleaptă, și înțelepți ne vom arăta dacă vom lua aminte la ea. Și anume, sufletele noastre, sufletul nostru, este un mărgăritar scump. Dacă învățăm să-l aducem înapoi unde a fost originea lui, la împăratul împăraților, la Domnul Dumnezeu, Domnul Dumnezeu ne va răsplăti lucrul acesta cu viață veșnică mult mai mult decât a fost răsplătit ciobanașul acela care a fost adus la curtea regelui, învățat acolo cu învățătura aleasă și, desigur, a avut un trai liniștit după aceea tot restul vieții lui. Ce trist este că mulți dintre noi n-au minte mai mult decât ciobănașul care, inițial, până când se ajungă să-i spună tatălui ce a găsit, se juca cu acest margaritar ca și cu o bucată de sticlă, cum ar fi multele cioburi de sticlă care zac aruncate în gunoi. Lucrurile stau în felul acesta, deoarece noi ne sunt furați ochii și atenția de lucrurile acestea pământești, care apar foarte frumoase, strălucesc, la fel ca și baloanele de săpun în aureola soarelui, dar tot ca și baloanele de săpun dispar în dată ce ai sufla peste ele. Domnul să ne ajute, iubiți ascultători, să învățăm de aici că sufletul nostru este un mărgăritar extrem de prețios, să nu mai facem noi cu el ce ni se pare nouă potrivit, ci să-l luăm de grabă, să mergem cu el înaintea lui Dumnezeu, să i predăm lui și Domnul Dumnezeu va face o lucrare minunată în el, răscumpărându-l, înnoindu prin Domnul Iisus Hristos și în felul acesta ne va primi la curțile lui cele veșnice, unde vom putea să trăim împreună cu el toată veșnicia fericiți, pentru că i-am dat de fapt ce este a lui sufletele noastre. Amin.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 Oh Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că ne aflăm la versetul 33 din Luca, de la capitolul 17, verset cu care intenționăm să ne deschidem programul nostru de astăzi. Mai înainte de acesta însă dați-mi voie să mai adaug un singur gând în legătură cu versetul 32 din același capitol, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri în lecțiunea trecută, gânduri cărora vrem să le adăugăm și pe acelea de acum. Vorbem acolo așadar despre nevasta lui Lot care, privind înapoi, s-a transformat într-un stâlp de sare. Domnul Isus spune, cu privire la zilele din urmă, când el va veni din nou pe pământ, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Nevasta lui Lot n-a refuzat să primească pe și lui Dumnezeu. A crezut vestirea lor, a ascultat de porunca lor și chiar a părăsit totul pentru a-i urma. Dar inima ei a rămas în Sodoma. Și din pricina asta nu s-a putut stăpâni să nu arunce înapoi o ultimă privire a poftei, când a ajuns această privire să atragă judecata lui Dumnezeu asupra ei. Să luăm seama că n-a pierit în Sodoma, ci în câmpie. Ea a scăpat de o judecată, dar a fost lovită de alta. Nevasta lui Lot a fost lăsată acolo ca o pildă a urii lui Dumnezeu față de păcat. Cinstiți Țare pentru aceia a căror inimă rămâne lipită de lucrurile de aici de jos, pentru aceia care iau un chip ușuratic cuvântul lui Dumnezeu, pentru cei nehotărâți care întârzie între Sodoma și Zoar. Dumnezeu vrea să fie cinstit sau prin ascultarea noastră sau prin pedeapsa noastră? Este primejdios Dios juca cineva cu cea mai mică din poruncile sale. Să luăm de seama la noi înșine Inimile noastre trebuie să fie dezlipite complet de lume, de felul ei de-a fi și de poftele sale. Altfel, vom pieri ca și femeia lui Lot în pustie, chiar dacă nu pierim în Sodoma. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Domnul Iisus ne dă acest îndemn în legătură cu venirea sa. Și acum, parcurgând versetul 33, citim cele spuse de Domnul Isus în continuare, în legătură cu pregătirea pe care trebuie să o facă ucenicii Lui, toți credincioșii, în vederea apropiatei sale veniri. Zice el așa, Oricine va căuta să scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Nimeni nu cunoaște mai bine legile vieții decât cel care a făcut viața, adică Dumnezeu. El singur poate să o apere și să-i dea la timp ceea ce are ea nevoie. Dacă Dumnezeu cere ceva de la om, nu-i cere cu gând să-l sărăcească, ci să-l îmbogățească. Dacă spune, lasă-ți viața să se piardă pentru mine, aceasta înseamnă de fapt câștigarea vieții, a vieții cea veșnică. Fericit este acela care crede cu adevărat ce spune Dumnezeu în cuvântul său și ia pentru sine acest cuvânt. El ajunge la pacea și odihna pe care nu cunosc oamenii fără credință. Credința adevărată în Dumnezeu se bazează pe trei fapte. El poate, el vrea, el este. Nu numai că există un Dumnezeu, ci el este viu, prezent și activ. Dragostea lui nu doarme și puterea lui nu se odihnește, ci necurmați stă în ajutorul credincioșilor săi. A avea credință Înseamnă a ajunge la starea în care putem zice, eu sunt, eu am, pentru că Dumnezeu este. Dacă noi ne-am apropiat de Dumnezeu prin credință și i-am predat viața, El știe mai bine ce ne trebuie să avem deci încredere în El. Așadar, avertismentul Domnului Sus este acesta. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Mai bine să pierzi cu Dumnezeu decât să câștigi cu lumea sau cu firea ta cea veche. Pierderea împreună cu Dumnezeu înseamnă adevăratul și singurul câștig veșnic. Dumnezeu are în vedere totdeauna binele meu veșnic și pentru a ajunge la acest bine trebuie să pierd, adică să renunți la avantajele vieții prezente. Acela care vrea să câștige viața cea nouă în Hristos cu orizonturile ei trebuie să renunțe la viața cea veche cu toate ale ei. Cine vrea să fie duhovnicesc, trebuie să se lepede de tot ce ține de pământ, de toate avantajele vieții pământești. Există viață care se mărginește numai la trup și există viață care se mărginește la duh și adevăr. O vorbă înțeleaptă a spus Mahomed când a zis așa, nimeni nu poate avea două raiuri, și raiul trupesc și raiul spiritului. Trebuie să piardă ori pe unul, ori pe celălalt. Viața prezentă, oricum ai căuta să o păstrezi, tot se pierde. De dimineață până seara omul, credinciosul, câștigă și pierde ceva. O zi trăită în mânie, ceartă sau supărare, este o zi pierdută pentru Dumnezeu și lucrarea Lui. Numai timpul în care am adunat cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, numai timpul acela este câștigat. O veche poveste creștină spune că atunci când Domnul Isus era copil, Iosif, tatăl său, ori de câte ori se întorcea acasă de la treburile Lui, îi aducea câte ceva. O portocală, un măr, câteva smochine, etc. El, copilul Iisus, mereu aștepta să-i aducă ceva. Într-o zi nu i-a adus nimic, căci Iosif n-a avut bani. Copilul Isus a început să plângă. Iosif, privind a început să plângă și el. În timpul acesta a venit și Maica Domnului și a întrebat pe Iosif: De ce plângem amândoi? Iosif a răspuns: În plânsul copilului este ceva. În veșnicii, el se va uita pe fereastra cerului la orice suflet care vine întrebându Ce mi-ai adus? Și dacă nu-i aduce nimic, el începe să plângă. Ascultători iubiți, povestea rămâne poveste, însă adevărul ce se desprinde din ea are însemnătate pentru noi. Neprihănirea proprie nu e bună, după cum nu este bun nici păcatul propriu. Ce-i aducem Domnului Isus? Viața de aici trebuie pierdută. Numai cine își pierde viața veche, câștigă viața nouă din Hristos, Viață cu care rămâne în veșnicie. Creștinul adevărat își trăiește viața pierzând-o. Să ne pierdem viața pentru Domnul Isus, căci și el și-a pierdut-o pentru Tatăl. Învățătorul creștin, Clement Alexandrinul, care a trăit pe la secolele 2-3, spune așa. Dacă mucenicia constă în a mărturisi pe Dumnezeu, orice suflet care înaintează cu curăție în cunoștința lui Dumnezeu care păzește poruncile, este mucenic prin viața și cuvintele lui. El răspândește credința sa, fie prin vărsarea sângelui, fie de-a lungul întregii vieți, fie în momentul precării sale. Oricine va căuta să scape viața, ne spune Domnul Isus, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Nu leapă de viața aceasta cei care nu cunosc frumusețea vieții în Duhul lui Dumnezeu, Doamne Isuse, Mântuitorul meu, atrage-mă necurmat spre Tine și umple-mă necurmat cu Duhul Tău, ca să mi pot pierde viața trecătoare, felul meu de a fi, și să câștig cu fiecare clipă viața cea nouă, felul Tău de a fi, mergând din putere în putere, până mă voi înfățișa înaintea Ta în Sion. Domnul Iisus continuă să vorbească mai departe ucenicilor în versetul 34 despre evenimentele ce se vor petrece odată cu venirea Lui, înainte de venirea Lui, a doua oară pe pământ. Vă spun că noaptea aceea doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Haideți acum să medităm puțin împreună cu preotul Nicuriță care a alcătuit aceste meditații și pe marginea versetului acestuia. Starea de păcat a omenirii este numită în Cartea Sfântă noapte. Noaptea este timpul în care stăpânește întunericul. Nu numai peste lume în general este noaptea păcatului, ci și peste lumea așa zisă creștină. Acolo unde nu stăpânește 100% Hristos, soarele neprihănirii, este noapte grea, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare religioasă. Numai când îi se dă tronul întreg, Mântuitorului nostru, se urcă pe el și începe să domnească. Și acolo unde stăpânește el, este zi plină, este lumină și viață. Vă spun că în noaptea aceea, spune Domnul Isus, doi înși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Despre momentul venirii Domnului este vorba aici. În înțeles duhovnicesc, Patul amintit în versetul de mai sus este harul iertării vechilor păcate pe care l-au primit cei doi oameni prin credința în jertfa Domnului Isus. Din acești doi, unul a luat în serios viața cu Domnul Isus, a stăruit în alergarea spre țintă și a întărit zilnic chemarea și alergarea lui și a așteptat necurmat venirea Domnului cu tot focul inimii lui. Starea lui era starea miresiului lui Hristos, care așteaptă necurmat pe mire, cu candela aprinsă și cu unt de lemn în vasul ei. Celălalt însă, din cei doi, deși se odihnea pe patul harului iertării de vechile păcate, nu s-a dezlipit în duhul lui de lumea de acum, de felul ei de a fi, ci doar s-a mulțumit cu o viață creștină de formă. Și nu-i făcea plăcere când se vorbea despre venirea Domnului. Desfătarea lui nu era Hristos. Se bucura numai de faptul că ei s-au iertat păcatele, prin credința în jertfa răscumpărătoare, dar Hristos nu devenise mirele inimii lui. Din pricina aceasta, când la miezul nopții s-a făcut strigare, el a rămas pe vechiul lui loc, iar fratele de lângă el a fost răpit ca să-și întâmpine mirele lui drag în văzduh. Vă spun că noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. La venirea Domnului Isus, pe neașteptate, fie că va fi noaptea sau ziua, vor fi despărțiți pentru totdeauna cei care sunt uniți numai în afară. Dormitul a două persoane într-un singur pat nu trebuie considerat ca o părtășie de soți, întrucât este vorba în verset despre bărbați, ci despre latura spirituală se vorbește aici. După cum s-a spus, Batul poate fi simbolul harului iertării trecutului păcătos al omului, care este foarte important, dar nu este de ajuns dacă vrei să faci parte din mirea sa lui Hristos. Pe lângă aceasta, deci pe lângă iertarea trecutului păcătos, este necesar să ai și un prezent, să ai un prezent ceresc, să ai o viață duhovnicească vie într-o continuă creștere. Trebuie să ai, deci, pe lângă iertarea trecutului, trebuie să ai felul de fi al Domnului Isus Hristos. Patul mai poate fi și simbolul adunării, al grupării din care faci parte, în mijlocul căreia te odihnești, te bucuri și te simți bine în anumite zile, fără însă ca viața ta particulară să fie la înălțimea chemării și alegerii Domnului Isus. Alegerea se face acum. Unul este luat și dus în împărăția Duhului și altul rămâne rob materiei și rânduierilor datinilor de pe pământ, urmărind interese legate de firea pământească, cum ar fi slavă de șartă sau câștig mârșav. Ideea fundamentală a acestor vorbe rostite de Mântuitorul nostru este următoarea. Cine aparține în lăuntru lui, Domnului Iisus și are Duhul său și viața sa, acela va fi luat de Domnul în clipa venirii lui slăvite și minunate. Domnul Iisus vorbește în continuare la versetul 35 despre Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Poți să măcini așadar la aceeași moară greul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă faci însă lucrul acesta dintr-o stare firească, dacă nu ai felul lui Dumnezeu de a fi, dacă nu ești armonizat cu totul, cu voia Lui, nu vei fi răpit în văzduh atunci când va veni Domnul Isus. De starea ta atârnă și măcinatul grăului. Același cuvânt al lui Dumnezeu devine fără putere dacă este spus dintr-o stare firească. Dumnezeu se uită întâi la inima omului și apoi la lucrarea Lui. Mulți vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drăci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, zice Domnul Iisus, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. În lucrarea lui Dumnezeu se găsește și oameni firești, oameni nepredați lui Dumnezeu 100%, care fac lucrarea numai din dorință de câștig mârșab sau slavă de șaptă. Aceștia nu fac parte din biserica din Mireasa lui Hristos, pentru că au sărit pe altă parte în această sfântă cetate, deci nu vor fi răpiți. Două femei vor măcina împreună. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Ce durere mare! Și ce deznădejde cumplită înfășoară întreaga ființă a celui care rămâne atunci când Domnul va răpi sine pe ei săi. Așa ceva nici nu se poate descrie în cuvinte. Iubiți ascultători, orice interpretare s-ar da acestor cuvinte spuse de Domnul Isus, din ele se desprinde un singur adevăr și anume: Venirea Domnului Isus a doua oară și răpirea la sine a celor care au fost credincioși este parte de care au parte numai cei care au natura lui. Acest mare eveniment va avea loc în curând, foarte curând. Necredința unora nu va fi o piedică în calea împlinirii lui. În versetul următor, 36, Domnul Iisus ne mai vorbește despre a treia categorie de oameni. Doi bărbați vor fi la schimb, Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Spre deosebire de cele arătate în Sfânta Evanghelie după Matei, care vorbește numai despre două grupe, doi bărbați la câmp și două femei la moară, Sfântul Evanghelist Luca arată trei grupe, doi bărbați în același pat, două femei care mațină împreună și doi bărbați pe același câmp. Primul tablou, din puterea nopții, presupune venirea Domnului Isus în acest timp, noaptea. Al doilea, presupune venirea Lui în puterea zilei, când oamenii sunt prinși în munca lor. Înțelesul este că venirea Domnului va fi neașteptată de mulți. Unii ai Scripturii, prin cuvintele noapte și zi, din aceste versete, cred că este vorba despre starea Pământului în momentul venirii Domnului Iisus, adică o parte va fi în noapte și o parte în zi. Este cam simplistă această părere. Cuvântul ne spune aici, deci, doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. După cum s-a spus și în meditațiile de mai sus, pe câmpul sau în lucrarea Evangheliei au intrat și oameni nenăscuți din nou, care au o formă de evlavie și care urmăresc alte interese decât interesul lui Dumnezeu. Pe aceștia nu îi va lua Domnul Isus la sine în momentul venirii sale, ci El va ridica numai pe cei care au natura firea Lui, care au strâns de pe ogor ceea ce a strâns El. Da, Domnul Isus va răpi în văzduh numai pe cei care au felul Lui de a fi, care lucrează ca El și pentru El. Totul la târnă de alergarea pe care ai făcut-o cât timp ai fost pe pământ. Dacă te-ai predat cu adevărat Domnului Isus, primindul l sute la sute, primind viața Lui în tine sute la sute, dacă L-ai ales ca Domn și ca mirea vieții tale, găsindu-ți toată plăcerea și desfățarea în El, atunci când va veni, se va răpi pe sine, căci tu ai fost una cu el, ai făcut parte din trupul lui. El nu ia decât pe cei care au natura lui. Naturile deosebite se resping. Doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Luarea unora și lăsarea altora nu înseamnă haos în producția economică și în viața socială, care își va urma cursul ei normal până în clipa supremă. Domnul Isus prin puterea Lui, va opri atunci trenul, dacă va fi pe locomotivă un credincios al său, ca să nu se producă deraiere, sau va opri autobuzul ca să nu se răstoarne, sau va opri mașina din fabrică pentru ca să nu se producă încurcătură. Totul va fi stăpânit de marele biruitor în clipa aceea. După trecerea clipei însă, totul va reintra în normal, cu deosebirea că pe fața planetei noastre vor fi nedumeriri și întrebări despre cei plecați, vor fi dureri și mari zbuciumări în inimile celor care au știut lucrul acesta și nu l-au luat în serios. De la data aceasta, pe pământ va începe o altă fază a istoriei cu frământări și mari schimbări. În continuare, în versetul 37 citim. Ucenicii l-au întrebat. Unde, Doamne? Iar el a răspuns. Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Cel mai simplu și mai direct înțeles al versitului este acesta. Unde va fi trupul lui Hristos, acolo se vor strânge toți credincioșii, acolo vor fi atrași și cei din morminte și cei care vor fi schimbați într-o clipeală de ochi. În văzduh, la mirele Hristos, va fi repită mireasa. După cum vulturii simt de la mar distanță existența unor trupuri moarte, care le sujesc ca hrană, așa vor ști, vor simți credincioșii în momentul venirii Domnului Isus, locul unde se zboare în văzduh, căci, desigur, va fi un punct unde se vor întâlni toți și cei dintr-o parte a globului pământesc și cei din alta. Ce tablou măreți! Zicala întrebâințată de Domnul Iisus, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii, se obișnuia în poporul lui Israel. De aceea despre vulturii adunați în jurul stârbului se vorbește de mai multe ori în Vechiul Testament. Și astăzi, acolo unde se vorbește despre jertfa Domnului Iisus, despre trupul izdrobit pentru mântuirea noastră ne place să ne strângem noi care credem și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut copiii lui prin acest preț deosebit. Cina Domnului este o icoană, un simbol al trupului Domnului Isus, în jurul căruia se strâng răzcumpărații săi. Aici se întărește legătura frățească, aici se desăvârșește părtășia. În ziua cea mare a Domnului Isus. Toți cei care au fost răscumpărați, care au primit în mod conștient prin credință răscumpărarea, vor fi strângi la un loc, într-un singur punct în văzduh și vom fi pururea cu Domnul. Toți credincioșii din toate veacurile se vor întâlni, se vor cunoaște și vor trăi în dulce părtășie în vecii vecilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Pentru minunata sa orânduire și pentru dragostea sa cea mare care ne-a mântuit și ne-a gătit un loc așa de fericit, în împărăția sa veșnică. Amin. Iubiți ascultători, în încheierea programului le 210, vă lăsăm să ascultați o cântare. Laudă-o, mulțumire Tatălui, aducem prin Hristos. Care ne-a adus o mântuire Veșnică și un trai tot mai frumos. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului suri. El ne-a bun și sfânt Și în și pe pământ, El ne Și, sfân, și în cer, și pe pământ, gânnicată bun și